розміщеного в кінці саду, під самою горою, до малого будинку, в який переселилися Ольга і Вишеслава. Вдвох худ чище буде. Поки оті на горі якогось дідька лисого викопують, ми й справимось. Там то й бульби на зайчиських зосталося. Ользі і Вишеславі до нового врожаю вистачить. Обидві ж такі аліганські і до харчів перебірливі не їдять, а лемзають, як котенята». А от ті гризуни за тиждень все перетрощать. Вони ж як з голодного краю, ніби сім літ хліба не їли. Та й багатсько ж їх. Вона дістала із запічка масивного чорного ключа. Сховала, бо занадались хлопаки до льоху, як дикі вепри при нагород. До командира їхнього ходила, просила, щоб краще своїх солдат годував, аби на чуже не ласились. Зоставлять же бідних жінок на голодну смерть. Але йому що? Ті козуби скалить. «Молоді, – каже мої солдати, – а молодий організм завше голодний. А чого ж то їхня власть ті організми не напихає, як слід? Чого конче треба від когось умикнути? І що то за натура така? Ключа, правда, віддав, але чи надовго? Ти, лецю, йди за мною. Батутички зразу за дверима, в стіні по праву руку, на рівні прилечей, буде невелика кубашка. Кубашка – ніша у стіні маленька комірчина». У ній лампа і коробочка запалок. Щоб ти знав, вони завжди на одному місці. Треба засвітити, щоб на сходах часом не перечепитися і не впасти. Сходи круті. А внизу, в самому Люсі, на поличці ще одна лампа. Пане нігде не шкодували гаси на світло. Там ціла бочка її стоїть. А гнути до лампи про запас є і шкло. В Люсі... Та від сільського льоху це глибоке видовжене підземелля відрізнялось, як палац від собачої буди. Високе аркоподібне склепіння, вимощена бруківкою підлога, масивні дубові полиці вздовж стін. Кілька куфарів біля них, з одного боку порожні бутлі, тривинні барильця з висмикнутими чопами, кинутими тут же, біля полиць. Вочевидь, гризуни встигли вже до них добратися і випити все до краплі. З другого боку – дві діжки з солінням та квашеними яблуками. Над ними – кілька самотніх слоїків з кизиловим варенням. Посеред погреба перекинуті до гори дриком дерев'яні ящики, порожні торбини, розсипані гречані крупи й сухофрукти. Зверху на них – кілька вже підгнилих яблук. І відчувалося, що тут погосподарювали чужі, які менше всього думали про порядок. Левко допоміг Мар'яні перенести картоплю. Повернувся, щоб зачинити погріб. Але цікавість взяла гору. Я вирішив обдивитися горительніше. Стіни з червоної цегли, точнісінько такої ж, як та, з якої зведено будинок. Мабуть, її завозили разом. У селі більше жодної цегляної споруди. Навіть церква і та дерев'яна. Цегла у цих краях вважається будівельним матеріалом тільки для багатих. Цікаво, де таку виробляють? Заглянув у закапелок в кінці погреба. У ньому також полиці з темного дерева, а вочевидь – з дуба. Але за ними не просвічується цегляна кладка стіни, а видніється дерев'яне днище – шафа, значить. А в ній накидано якихось дощок. Подумав, що їх можна буде використати, якщо раптом не стане дров. Хоча ні, шкода таке добро в грубку вкидати. Дошки добротні, обстругані, гладенькі – Може, для якихось меблів заготовлені. Хотів зняти одну, але вона ніби переросла одним краєм до вертикального стояка. Левко шарпнув. Шафа скрипнула і ледь-ледь відхилилась. За нею прорізався тоненький темний отвір, з якого потягло затхлістю. Слідом за цим запахом почулися глухі удари, приглушені голоси. Левко здогадався. За шафою ще одна підземна ніша, а за нею, десь зовсім-зовсім поряд, іде будівництво Дота. Ох, уже це панство! Ніяк воно не може жити у будинках без таємниць. То когось у стіну заморують, то подвійні стіни зведуть, то схованок нароблять. І Міхал Вишнецький туди ж. Але що ж дивуватися? Він був людиною досвідченою, пережив не одну війну. Нараз, мабуть, доводилось ховатися від людських очей. От про всяк випадок і влаштував собі схованку. Коли маєш такі хороми на землі, то місце і для тайника знайдеться. Левко сильніше потягнув на себе шафу. Підняв над головою гасову лампу. Простора кімната схожа чи то на покинуту копальню, чи на карстову печеру, витворену природою, а тоді доведеної до пуття людськими руками. Вища, ніж погріб, і цегла зовсім інша. Більша, старіша. Під склепінням висить щось на зразок старовинної люстри. Чималий круг, подібний до колеса форманки, на якому натикано срібних підсвічників з восковими неоплавленими свічками. Скільки ж це їх? Раз, два, три, дванадцять. Долівка викладена сірувато зеленим кахлем. Праворуч дерев'яне ліжко, заправлене ворсистим коцом кольору «вохри». Поруч з ліжком добротний круглий столик з гнутими ніжками і два стільці з такого ж дерева і такого ж фасону. Ліворуч бюрко із темного дерева. На стінах гачки, мабуть, для газових лам. Вочевидь, ото світильне колесо прикрепили до стелі